A Profi Vox beszél. Az angyalpart pillangói. Első fejezet. Fűszálak. Képzeld el a kéklő meleg tengert, ami ragyogóra fest mindent maga körül, és képzelj el tőle nem messzer egy kis zöldmezőt, telekarcsú fűszálakkal, a körülöttük puhán aranyló homokkal. Ha így képzeled, már is jó helyen jársz. Ülj le itt egy sziklára, az angyalparton vagy. A történet már régen kezdődött. Mikor a tengerek és a hegyek még csak alakultak, amikor a növények és állatok megérkeztek a földre. A fűszálak az édes vizek mellé kerültek, de a szél néhány magocskát valahogy odébb fújt, közvetlenül a tenger mellé, ahol a sós víz miatt száraz földi növény nem élhetett meg. Ám ezek a magok jól megkapaszkodtak a part homokos földjében. Egészséges fűszálakká cseperettek itt, Sokasodni kezdtek, aztán az egész vidéket lassan-lassan elborította a puha, sejmesen zöld előfű. A fűszálak mezővé gyarapottak és békében éltek egymás mellett itt sok-sok ezer éven át. A sós tengervíz nem bánthatta őket, mert a közelben futó kis patak ellátta a környéket édes, friss vízével egészen addig, míg egy napon el nem érkezett a nagy szárazság ideje. E naptól kezdve hosszú-hosszú ideig nem esett eső angyalparton. Ezért a patak vize egyre jobban apadni kezdett, aztán egy napon az addig életet adó kis patak végleg kiszáradva eltűnt a bársonyos mező közeléből. Második fejezet. Sárga pillangók. A fűszálak hamarosan kókadni, száradni és sárgállani kezdtek. Fátész, a füvek királya ekkor nagyon megijedt, mert láttak, hogy milyen nagy a baj. Királynőjével az oldalán ülve azonnal magához hívotta a fűtanács tagjait. Közben a mezőn minden kis fűszál azon törte a fejét, hogyan lehetne ismét friss vízhez jutni. Ahogy a fűszálak kétségbe esve és tanácstalanul áldogáltak az addigra hatalmas sádúzzat mezőn, váratlanul egy sárga pillangó repült közéjük. Annyira szép volt, hogy alig lehetett betelni szépségével. A fűszálak csak bámulták az ismeretlen jövevényt, ahogy könnyű szárnyaival mindenkit körberepült, aztán elégedetten megpihent fáj a királynő a fején. Csak őt figyelték. Úgy érezték, mintha érkezésével mondott volna valamit, de valójában egyetlen szót sem szólt. Csak csendben ücsörgött a királynő feje búbján, és mosolyogva várt, mint, aki már tudja, mi fog történni, és már előre örül az elkövetkezőknek. Nem kellett sokáig várakozni, mert a sárga pillangók szívet melengető csapata a perceken belül megérkezett. Kezükben apró vödröcskéket szorongattak, tele finom friss vízzel, amit a közelító medréből merítettek. Milyen jó friss ez a víz! Sóhajtott fűszilla boldogan, ahogyan mahón szürcsöltek a vizet. Ó, csak ezért a pillanatért éltem. Kiáltott fürge, vidáman szívogatva a vizet. Valódi csoda. Sóhajtott fia csendesen, majd fáj a királynőre pillantott, aki épp pámulva figyelte népét, ahogy lassan kezd visszatérni beléjük az élet.